Eparhia de Cluj Gherla prin Constituția Apostolică Solemnii Convențione, promulgată de Papa Pius al XI-lea la 5 iunie 1930, a fost rearondată eparhia de Gherla, odată cu întemeierea eparhiei de Maramureș cu reședința la Baia Mare. Astfel, în timpul păstoririi episcopului Iuliu Hosu, anii 1917-1970, eparhia de Gherla a cedat 151 parohii, din care 82 de parohii au intrat în cadrul eparhiei de Oradea Mare și 69 de parohii în Eparhia de Maramureș. Totodată a primit 150 de parohii de la Arhieparhia de Făgăraș și Alba Iulia, printre care și protopopiatul Cluj, care a devenit noua reședință episcopală. Prin același document, numele eparhiei devine Eparhia de Cluj-Gherla, având 628 de comunități bisericești, parohii și filii, arondate în 19 protopopiate pe teritoriul actualelor județe, Alba, Bistrița Năsăud, Cluj, Mureș, Sălaș și Maramureș, cu 400.673 de credincioși. Această organizare teritorială a rămas în vigoare până în anul 1948. Din 1930, conform documentului pontifical amintit, noua catedrală episcopală este biserica cu hramul Schimbarea la Față din Cluj, construită de Ordinul Franciscanilor Minori între anii 1775-1779 și dăruită în 1924 Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia de către Papa Pius al XI-lea. Catedrala din Gherla rămâne cu titlul de co-catedrală. Academia de Teologie a fost mutată și ea în noul sediu de pe strada Icebrăteanu, numărul 52, finalizat în 1934 sub păstorirea episcopului Iuliu Hosu. Personalitate marcantă a vieții spirituale și culturale, sociale și politice românești. Eminentul arhiereu, doctor în filosofie și teologie la Colegiul Urbano din Roma, preot militar în timpul războiului mondial, a fost unul dintre iluștrii ierarhi care au luptat pentru propășirea Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică și a neamului românesc. Timpul episcopatului său în tronul eparhial 1917-1948 a reprezentat perioada de glorie, de maximă dezvoltare spirituală și pastoral-organizatorică a eparhiei de Cluj-Gherla, fapt atestat și de anuarul pontifical din 1948, în care eparhia de Cluj-Gherla avea 573 de biserici și capele, 387 de case parohiale, 419 pre și un număr de 421.652 de credincioși greco-catolici, fiind cea mai numeroasă eparhie din Biserica Română Unită cu Roma greco-catolică.